то не відштовхуй мене від себе», – через якусь мить благально заговорила дівчина. «Якщо ти боїшся злих язиків, я навіть не розмовлятиму з тобою, не підходитиму до тебе, мені тільки бути тут, поблизу, хоч бачити тебе, хоч чути». «Ох, Тарина», – шалем перебив Їнайда, – «ти не знаєш людей. Якби нас з тобою розділяла височенна гора, злі язики загладили б її долину». Коли б ріка пролягла між нами, вони перекинули б через неї міст. Та люди ж не звірі, врешті, – мовила панна, і в голосі їй заброніли сльози. Вони побачать, повірять, адже я не зупинятиму тебе, не умолятиму уникати небезпеки. Ні, ні, йди, лети вперед у саме пекло, тільки і я полечу з тобою поруч. Чуєш? Разом життя, разом і смерть. Карина стиснула руку Найде і, близько-близько прихилившись до його обличчя, обпекла коханого жагучим поглядом своїх великих, потемнілих от хвилювання очей. «З тобою життя, з тобою і смерть!» «Ех, і доля щаслива!» – прошепотів, мов, унестями козак, обхопивши руками голову. Запала мовчанка, сповнена поривів бурхливої пристрасті. Кругом панувала глибока ніч – Вогкий туман повільно виповзав з байраків і вже коливався в край лісу. Стомлені тривожним переїздом гайдамаки голосно хропли, розлігшись на траві. Кошовари мовчки метушилися коло вогнищ, готуючи вечерю. Навколо було тихо, тільки десь далеко кричав Пугач, то перекликалася сторожа. Першим опам'ятався найда. Ні, ні. прошепотів він схвильовано. Не тумань мені голови, кохана, не спокушай мого серця. Ні, на що не зважив би я, коли б був простим козаком, а не отаманом. Подумай, сама своєю світлою голівкою. Адже всі ці чвари похитнуть, а може й зовсім зруйнують ту владу, котру я маю нині над військом. Усі мене вважають за вождя». Мало не за Божого посланця, який лише тимчасово до визволення вітчизни змінив чорну рясу на меч. «Невже ж ти, козачка моя, захочеш, щоб заради нашого щастя я втратив віру людей, їхню повагу до мене, і щоб загинула наша свята справа?» Обличчя Дарини спиртельно зблідло, але вона випросталась і скрикнула. «Ні, не хочу я того, твоя правда, тільки, тільки я помру». «Я зів'яною в розлуці з тобою», – додала вона ослаблим голосом, ледве чутно. «Ні, ти не помреш, ти моя сильна, моя горда козачка. Ти зумієш знести розлуку і дочекатися тільки тієї хвилини, коли я віддам тобі все моє життя». Дарина мовчала, тільки її зблідле обличчя виказувало, яку душевну муку вона переживала. «Та й часто й пролетить швидко, непомітно». «Я передаватиму вісті про себе», – переконував найда дівчину, голублячи її руки. «Не суму же, моє серце, розкажи мені краще, як ти опинилася в Лебединському монастирі, як ти вирвалася звідти. Коли ти прислав на хутір гінця з чутками, я зрозуміла, що ждеш мене. Що я жду тебе сюди, у це пекло?» – здивовано перепитав отаман. «Я тільки просив...» Тебе чимось допомогти монастиреві, а чутки послав, щоб на всякий випадок адже під час війни все буває, вони охороняли тебе, але щоб сюди, хай Бог боронить. А я зрозуміла, що ти ждеш мене тут, палко відказала Дарина, бо мій лицар не міг би кохати полохливої голубки, котра ховається в батьківському гнізді, тоді як орел з відкритими грудьми летить назустріч ворогам. Найданіжно пригорнув Кахану, а вона почала йому розповідати про всі страхіття, що пережила в Лебединському монастирі. Спочатку дівчина говорила якось неохоче, здавалося, вона думала про щось інше, та з кожним словом її дедалі більше хвилювали воскреслі в пам'яті події. Тільки разів Дарина мимоволі здригалася, пригадуючи пережитий жах. Атаман мовчки слухав розповідь панни, стискаючи її руку. І тільки очі його, що похмуро блищали, свідчили про гнів, який кипів у козацькій душі. Коли ж Дарина розповіла про те, як вона вбила ненависна ляха, в очах найде спалахнуло захоплення. Королева моя, горлице моя, – прошепотів він жагуче.